menebatuan bueno, e, iragarri genuen bezala, eh Francese erabaki du 6 labetez, ba eh BJP e, antiterroristarekin aurrera jarraitza, horrek esan nahi du gure eskualdean irun eta endaia, artea eta beno urruñako pauzu eta irungobi arteko zubietan kontrolak bere horretan mantenduko direla e, bi mila hogei tabiko apirila arte. Eta, engarroko, David Duño dugu gurean hontaz e, balorazio bat egiteko, David, kaixo? Kaixo, koldo, eta kaixo guztioi, eta baizuk esan duzun bezala, Makronek esan zuen beste seila bete izango dituela e, kontrol nazka hauek, eta oso zauri gainera komarkan, eta gure ustez, e, azkenen e, politika trama bat dago atzean, e, Makronek e, ez nahi ditu e, emigranteak e, Frantzian eta lepen bezalako politikak erailtzen ari dira, autoeskundeak e, hortxe daude eta ikusten dugunez e, ez dugu aldaketa bat ikusiko. Eta ba, lan horretan gaude e, denunziatzen eta e, gure esku, eskupetan dagoen lan guztia egiten, baina oso solatza da horrelako notiziak e, irakurtzea. Bai. Irunen sufritu gero ditugu azken batean, bueno, Europa maiako edo estatu maiako politikak, e, mugazetiko langile eta erritarrontzako zer esan nigez, baina e, Irunen bizitugun ba, migrazio fenomenoan eragingo du bereziki ez, ba, azken hilabete hauetan bezala, ba, kontrol polizial zorrotzori, ez dakit, e, irundik, e, irungu udaletik ere, ba, nola, nola bizituzuten egoera, e, jakinik azken batean, bai Euskoi Oralitzatik, bai Espainiar Estapotik, ikusten ari gara egun hauetan, ba, kanaritatik, egazkin bai, ez ere, bideratzen bituztela, euren bidea jarraidezate, baina gero, bai, hortxe, e, ba, muga edo orma horrekin ez, topatzen botela. Bai, e, ba, nire ustez ere e, gure pultxu politikoa onditu egin bar dugu, zen eta frantziak e, duen politika, e, e, bueno, azkenean oso zaurigarria da, oso zaurigarria da eta ikusten digu, e, ikusi dugunez, e, ja sei hilako ditugu, gure komarkan eta oh, ezin ezin da jasan, ezin da jasan. Eta gure taldea azkenean esaten duena da ba, ba, pultxori onditu egin bar da, indarrak bateratu egin bar dira, eta Frantziak egiten ari diren politikak ez salatu, salatu, aldatzeko. E, elgarrekin e, Podemoseko ordez karitzabateri izan zen, e, aurreko astean Donibain loitzuneko tren geltokian gertaputakoaren ondotik, eh, zango elgarretaratzean, e, mugaz nahi hartu eman gehiago ere, e, behar da azken batean ba, problematikari ba, bide emateko, nola baita du, atera bide bat bilatzeko denen artean? Hori ba, bai, Donibain egon ginen eta azkenean ere gure analizian ikusten duguna da, ba, Bateratu egin behar ditugula gure esfortzuak, eta e, Frantzian ikusten ditugu nekolektiboekin e, bateratu, eta indarrak handitu, eta esan dudan bezala, salatu, salatu, salatu, e, politika nazkagarria guek aldatzeko. Administrazioen artean, ez dakit, kolektiboen artean, bada, harremana, irunen harrera sarea, e, endai aldean, ipar aldean e, hainbat kolektibo, haien artean, bada, harremana, ez dakit, Administrazioen aldetik, bada, irungo udala, bada, diputazioarekin edo eskoi aralitzarekin harreman zuzenean zabetela, baina e, mugaz bestalde, bada, e, Administrazioen arteko... Hartu emana problematika honi buruz edo gutxi. Pultsoa elkarrizketak egon dira, baina azkenean e, Frantziak Frantziakena du naiduen egiten du. Hori da, hori da egia eta azkenean e, e, e, ikusten duguna da ba, ba gure pultsoa alditu egin bar eta gure presioa ere. E azken puntua aipatu garrera sarea, zein da honetan, eh beno ba udalordezkari udal eta eh harrera saren arteko Arremanan ze, eh? bueno, arrera sareak 3-4 urte darama dagoeneko lanean eta egunero ikusten bitugu plaza. Bai. Eh, bueno, ni ja ordezkari bezala hitz egingo dut, eh ni karremanak ditut. Eh badakite edozein gaiari buruz hitze egin detzakegula e, eta gainera gure arteko lana azkenean beraiek aktibismoa egiten dute eta oso e, oso esentziala da aktibismoa hitea eta gure lana E, politikoa gehi ere errekurtxoena e, kusi egin bar da, eta gure harteko elkarlana egon bar da. Eskodiko gobernoarekin ere kontaktua ditugu, Xabel Egarretarekin eta Artola arto Zabalarekin, eta gaude negozetzen beste errekurtxo handi bat e, irunen finkatzea. Eta horretarako lanak ere egiten ari gara, eta e, mengo, errekurtxoak hobetzeko e, animoarekin gainera. Horrek ingeratuko gara momentuz, e, kontua da azken batean, ma, apiri arte bederen, esan bezala amua kontrolatuak izango direla horrein dikere, eta e, horren aurrean e, ba, ez dira er gutxi egin daitekela. Eh. Leheni, esan dudan bezala, azkenean e, Macronen estrategia politiko bat da, lepen eizatzen ari da, eta horrela ikusten ari gara, eta apira ondetik e, beste segin jabetik izango ditugu, eta hori horrela izango da realizango da eta egin bar duguna da indarrak bateratu eta pultsoa honditu badabi millesgar zuei eskerik asko koldo